Assalamu alaikum, da li mi je dozvoljeno da zalijepim cirkon na zub, da vas Allah nagradi dženetom, amin, ve vejakom, nije naveden razlog zbog čega? Ako je, dakle, cirkon od zlata, onda je muškoj osobi to zabranjeno da stavi. To je mišljenje šeh Ibn Saymina i drugih islamskih učenjaka, jer je zlato čovjeku zabranjeno, a me slučaju može se često koristiti kao ukras, pa to bi bilo, znači, to bi bilo, bi bilo preistup šarijatski. Ako je srebra neće smetati, no međutim Ako postoji druga materija, bolje je koristi, jer to bi bilo u tome slučaje bilo pretjerivanje. Mojimo se to bi bilo pretjerivanje i rasipanje i metka. E, tako da islamski učenjaci čak vode se e, među njima rasprava kada bi čovjek imao zlatni zub, e, pa umro i e, znači, tako ga pokopali. Šta će biti sa tim zubom Pa kažu, otkopat će se i će se taj zub, jer je to i metak koji ne smije znači ostati tek tako u kaboru. U svakom slučaju, ako se radi u muškoj osobi, treba izbjegavati, izbjegavati zlato, a uzvišen Allah najbolji zna.